Linnunradan käsikirja liftareille. Kolmas toista osa. Arvoisat kuulijat, meistä tuntuisi epäoikeudenmukaiselta vaatia teitä muistamaan, millaiseen tilanteeseen me jätimme ystävämme viimeksi tavatessamme, joten lienee syytä selittää. Joukkio, jonka muodostivat maan asukas Arthur Dent... Betelkeusi viidennestä kotoisin olevat Ford Prefect ja Zayford Biblebrocks, joista viimeksi mainittu on toiminut lyhyen, mutta sitäkin loistokkaamman ja kiistellymän kauden linnunradan presidenttinä. Linnunradan liftareiden käsikirjan päätoimittaja Zarnivuup ja vainoharhainen androidi nimeltä Marvin laskeutuivat eräälle merkityksettömälle epämuodikkaalle planeetalle, jolta he toivoivat löytävänsä linnunradan todellisen hallitsijan. Ainoat heidän tapaamansa olivat solipsismin riivaama vanhus ja hänen kissansa nimeltä luoja. Kyseistä kunnianarvoisaa vanhusta kuulustellessaan ystävämme kuulivat yllättäen tällaisen häkellyttävän äänen. Ja heidän ehdittyään paikkaan, jossa kulta sydän epätodennäköisyysgeneraattorilla toimiva avaruusalus oli ollut, Heitä odotti tällainen viesti. Arvoisat herrat, mietittyäni tilannetta perin pohjin tulin siihen tulokseen, että työni pysäköintipaikan hoitajana on tähän mennessä mielenkiintoisin ja haastavin tehtävä, mikä minulle on uskottu. Jos se kuitenkin jostakin syystä alkaa kyllästyttää minua, tulen hakemaan teitä. En usko, että te joudutte odottamaan viittä 000 miljoonaa vuotta, kuten minä, mutta en voi myöskään taata, etteikö niin voisi käydä teidän maavin Tilanne on siis kovin tuttu Ystävämme ovat nalkissa merkityksettömällä epämuodikkaalla planeetalla, jonka koko väestön muodostavat edellä mainittu vanhus ja hänen kissansa Toistensa seuraan kyllästyttyään ystävyksemme ovat ajautuneet erilleen Ja viimeiset neljä vuotta Arthur on asustellut yksikseen pienessä luolassa se on ollut lohduttoman yksinäistä aikaa, ellei oteta huomioon sitä, että kukaan ei ole myöskään solvannut häntä kertaakaan tuona aikana. Lukuun ottamatta yhtä kertaa, kaksi vuotta sitten. Dent! Sinä olet mulkku. Ö, äh, tuota. Kuka? Kai sinä olet Arthur Dent. Tuota joo, Arthur Philip Dent. Joo. Sinä olet mulkku, pelkkä persveiken. Öö. Älä yritä. Hei, odota! Mitä hittoa? Tule takaisin! Uskallapas sanoa se uudestaan! Olio, jonka äänente juuri kuulitte, on nimeltään Vowbagger äärettömiin venytetty. Ja hän on itse asiassa yksi maailmankaikkeuden harvoista kuolemattomista asukkaista. Yleensä kuolemattomilla on jo syntyessään kyky tulla toimeen tämän välistä kyseenalaisen lahjan kanssa, mutta Warbacker on poikkeussäännöstä. Itse asiassa hän oli oppinut inhoamaan kaikkia oman lajinsa omaa hyväisiä, älyttävän tasapainoisia paskiaisia. Hän oli saanut kuolemattomuutensa vahingossa, jonka olivat aiheuttaneet irrationaalisten hiukkasten kiihdyttimessä ilmennyt valitettava toimintahäiriö, juoksevassa muodossa nautittava lounas ja pari kumilenkkiä. Tämän onnettomuuden yksityiskohdat voi jättää omaan arvoonsa, sillä sitä ei ole pystytty koskaan jäljittelemään laboratorioolosuhteissa. Tämä ei tietenkään estänyt ihmisiä yrittämästä sitä, ja niinpä sen jäliltä onkin melkoinen joukko toiveikkaita päätynyt yleiseksi pilkan kohteeksi, tai arkkuun, tai molempia. Aluksi kuolemattomuus oli ollut hauskaa, mutta ajan mittaan hän ei enää jaksanut virnistellä vahingon iloisesti toisten hautajaisissa, ja alkoi lopulta suuresti inhota maailmankaikkeutta yleensä, ja kutakin sen asukkaista erikseen. Tässä vaiheessa hän kuitenkin tajusi äkkiä, mikä oli hänen elämänsä tarkoitus. Hänen tehtävänsä oli solvata maailman kaikkeutta, eli kaikkia sen asukkaita henkilökohtaisesti kutakin vuorollaan aakkosjärjestyksessä. Kun ihmiset huomauttivat hänelle, että hänen suunnitelmansa oli sekä sairas että mahdoton toteuttaa, koska kukaan ei pystyisi pitämään lukua kaikista minä hyvänsä hetkenä syntyvistä ja kuolevista ihmisistä, Wobaker tyytyi tuijottamaan heitä kylmästi ja tokaisemaan. Yrittänyttä ei laiteta. Niinpä hän rakesi itselleen kestävän avaruusaluksen ja tietokoneen, joka pystyi hallitsemaan koko maailman maailmankaikkeuden väestön henkilötiedot ja laskemaan tehtävän suorittamiseen tarvittavat järjettömän monimutkaiset lentoreitit ja ryhtyi täyttämään kutsumusta. Tällä hetkellä hänen aluksensa syöksyy juuri ulos eräältä merkityksettömältä epämuodikkaalta planeetalta. Tietokone. Niin. Seuraava kohde. Hetkinen. Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat. Folfanga. Pip. Folfangan aurinkokunnan neljäs planeetta. Pip. <susceptible> <initiation> Arviointu lentoaika kolme viikkoa. Pip. Kohde. Pienikokoinen. Etana. Rotu. Arta. Hurppo. pip Pip. Pip. Käsittaakseni olet paattanut solvata sitä nimittämällä sitä aivottomaksi typerykseksi. Taidan ottaa torkut. Äh. Mutta minkä verkkoryhmien näkyvyysalueella me olemme seuraavien tuntien aikana? Kosmovideo, mielikuvat ja kotiaivoriihi. Ä roskaasemia. Onko meillä yhtään videoita, joita minä en ole nähnyt viimeiseen 30 tuhanteen vuoteen? Ei. Jaaha. Mutta onhan meillä angstia avaruudessa... Sen sinä olet nähnyt vasta 33 517 kertaa. Okei, herätä minut kun toinen nauha alkaa. Kauniita unia. Pip, pip, pip, pip. Mm. Tämän vieraan lisäksi Arthur ei siis ole tavannut ainuttakaan elävää oliota neljään vuoteen, mutta tietyllä tavalla hän on tottunut ja sopeutunut vallitsevaan tilanteeseen ja herää tänäkin aamuna, eli kun on kulunut kaksi vuotta edellä mainitusta tapahtumasta, tuttuun ääneen. Huh, uh, aina sama painajainen. Jos minä en pian saa keskustella jonkun älykkään olennon kanssa, minä tule hulluksi. Ei mikään huono ajatus. Minäkin sekoisin väksi aikaa. Ei sen puoleen, että siitä olisi ollut mitään iloa. Katsas, missä sinä olet ollut? Siellä, täällä, siellä ja täällä. Minä vain vedin töpseli väksi aikaa pois seinästä ja ajattelin, että jos maailmalla on minulle jotain todella tärkeää asiaa, se kyllä soittaa uudestaan. Ja se soitti. Ainakin luulen niin. Minun alieetteriradio on jo viippailut yhtenään ja... Jos se on pelkkä oikosulku, minä sekoan. Toistamiseen. Minä luulin, että sinä olit kuollut. <hä>, niin minäkin. Ainakin hetken aikaa. Sitten minä päätinkin ruveta sitruunaksi. Pari viikkoa meni siinä, kun hypin ylös alas rommikolassa. <köhön> tuota, <köhön> mistä sinä löysit? Jaa rommikolaa. No, minä löysin yhden järven, joka luuli olevansa rommikolaa ja pompin siinä ylös alas. Ainakin minusta tuntuu, että se oli rommikolaa. Tai ehkä se nyt vähän kuvitteli olevansa rommikolaa. Niin, jatka vain. No, sitten minä... Yritin opetella lentämään. Oskatko? Uskon, uskon, kerron lisää. Myöhemmin, myöhemmin. Tässä vaiheessa riittää, kun kerron, että Linnun Radaliftareiden käsikirjan mukaan. Minkä mukaan? Käsikirjan, Linnun Radaliftareiden käsikirjan. Kai sinä sen muistat. Muistan, ja muistaakseni minä heitin sen jorpakkoon, kun siitä ei ollut mitään iloa. Minä ongin sen kuiville. Ai, siitä sinä et maininnut minulle sanaakaan. No en tietenkään, sinä olisit vain paiskannut sen uudelleen. Sitä on kai pidettävä pätevänä syynä. No, mitä siinä sanotaan? Sen mukaan, oppiakseen lentämään täytyy omata tiettyjä kykyjä. Tai oikeastaan hallita yksi temppu. Ja se temppu on se, että heittäytyy jostain korkealta kohti maankamaraa, mutta ei osu siihen. Housu polvista ja takkisi kyynärpäistä päätellen sinä et oikein vielä hallitse tuota temppua. No, joka tapauksessa on hienoa nähdä sinua taas. Minä en ole nähnyt ketään moneen vuoteen. Sanat alkavat unohtua. Olen yrittänyt harjoitella juttelemalla. No, mitä ne nyt ovat? Puiden kanssa. ja. ja, ja, ja. Onko tämä luola sinu? Joo. Oikein mukava pikku kolo. Sinä varmaan inhoat sitä sydämesi pohjasta. Mutta älä liitä. Me lähdemme täältä hyvin pian. Minne? Ja miten? En minä tiedä, mutta minusta vain tuntuu, että aika on kypsää. Minä olen havainnut epäsäännöllisyyksiä virtauksissa. Virtauksissa? Avaruusajan virtauksissa. Avaruusajan kudoksessa näyttää oleva jonkinlaisia epäsäännöllisyyden kasaantumia. Käsitätkö? Tässä keskustelussa on ongelmana se, että se eroaa täysin niistä keskusteluista, joita minä olen käynyt viime aikoina. Puiden kanssa, kuten varmaan muistat. Paitsi ehkä... Arthur. Joskus joidenkin tammien kanssa. Arthur. Niin? halo? Katso nyt. Onko sitä patterit lopussa? Ei. Vaan avaruusajassa liikkuu jokin epäsäännöllisyyden kasautuma ja se on nyt jossain tässä lähistöllä. Missä? Tuolla. Tuon sohvan selkänojan takana. Ää, tuota mitä tuo sohva tekee tuolla niityllä? Minähän sanoin jo. Se johtuu avaruusajan virtauksista. Ja tuo sohva edustaa niitä. Aatur koetan nyt jo saada siihen perusteellisesti pehmenneeseen kalloosi, että tuo on avaruusajan virtausten mukanaan tuomaa hylkytavaraa. Ja meidän on nyt parasta hypätä kyytiin ja äkkiä. Se on ainoa tapa päästä ulos tältä kirotulta Jumalan hylkäämältä planeetalta. Hypätä kyytiin. Ulos tältä planeetalta. Mitä hittoa me oikein odotamme? Hä? Liikettä, Ford. Tullaan, tullaan, tullaan, tullaan. Ilmiötä, jota Ford kutsuu nimellä epäsäännöllinen kasautuma avaruusajan virtauksissa ja jonka ansiosta ystävyksemme pääsevät vihdoin ulos tältä epätoivotulta planeetalta ja meidän tarinamme voi jatkua tuttuun epäloogiseen tapaansa, emme ryhdy tässä sen ihmemi selittämään, sillä se on itse asiassa äärettömän yksinkertainen eikä lainkaan niin jännittävä ja kiinnostava kuin sen nimestä saattaisi päätellä. Riittää, kun kerromme, että mainittu sohva, joka on kaiken todennäköisyyden mukaan varustettu äärettömällä epätodennäköisyysgeneraattorilla ja kulkee lähes samanaikaisesti maailmankaikkeuden kaikkien pisteiden kautta, päättää materialisoitua äärettömän epätodennäköisessä paikassa, äärettömän epätodennäköisellä hetkellä, eli maassa, Lontoossa. St. John's Woodin kaupungin osassa Lordsin kriketti kentällä vuonna 1980 ja jotain. Jolloin kyseisellä areenalla pelataan juuri Australian avoimien mestaruuksien viimeistä harjoitusottelua, jossa Englanti tarvitsee enää vaivaiset 28 juoksua voittaakseen. <töksikö> <töksikö> ah, <öisemmin. töksikö> Huh. Mikä se oli? Jokin pieni ja punainen Missä me olemme? Tuota, näyttää siltä, että me makaamme jollakin vihreällä Pelkkä väri ei riitä Minä tarvitsen muotoja Jotain konkreettista Anteeksi, mutta kuuluuko tämä sohva teille? Mikä tuo oli? Hetkinen, se on jotain sinistä No, mutta minkä muoto se on? Muistuttaa lähinnä poliisia. No niin, alkakaapas selittää. Minusta tuntuu, että teidän on parasta selittää. Mitä? Mistä te olette saanut tämän? Minkä? sin krikettikentän. Mistä te saitte sen? Ja kuinka te toitte sen tänne? Minusta tuntuu, että minun on parasta rauhoittua ja istuutua. Foad, se on poliisi. Mitä me nyt teemme? Mitä sinä haluaisit tehdä? Haluan, että sanot minulle, että viimeiset viisi vuotta ovat olleet pelkkää pahaa unta. Okei. Viimeiset viisi vuotta ovat olleet pelkkää pahaa unta. Kaikki kunnossa, konstaapeli. Viimeiset viisi vuotta ovat olleet pelkkää unta. Kysykää vaikka häneltä. Hän oli mukana siinä unessa. Missä unessa? Mutta... Mistä hitosta te olette saanut englantilaisen poliisin uniformun? Minusta tuntuu, että minä taidan panna pitkäkseni, vaikka tuolle sohvalle. Itse asiassa luulen, että on parasta jos saman tien pyörryn. Anteeksi nyt, peli, mutta viimeiset neljä vuotta hän ei ole ollut oikein oma itsensä. Ymmärrän. Ihminen, joka koristautuu sitomalla luun partaansa, ei vaikuta kovin normaalilta. Mutta ehkä meidän on parasta kantaa hänet pois kentältä, jotta peli voi jatkua. Me tarvitsemme vain 28 juoksua voittoon. Sillä välin, kun Arturia kannetaan kentän kahvion terassille, mistä Ford löytää pöydälle hylätyn päivän lehden, voimme kertoa teille erään maailmankaikkeutta koskevan kiinnostavan, mutta sinällään vähäpätöiseltä kuulostavan tosiseikan. Nimittäin, että krikkit planeetan yötaivas. On maailmankaikkeuden tylsintä katseltavaa. Arthur. Arthur. No herää. Äh, missä minä olen? Lordsin krikettikentän katsoman terassilla, Lontoossa, maassa. Jaaha, siinä tapauksessa minä olen päässyt takaisin kotiin. Hienoa. Ei välttämättä. Miten niin? Mikä nyt on vialla? Aina sinun täytyy pilata kaikki, kun minä vihdoinkin pääsen kotiin. Tässä on tämänpäiväinen lehti. Vitsitkö vilkaista? Kuulehan nyt, Ford. Minulle tämän päivän tärkein uutinen on, että minä olen vihdoinkin päässyt... Arthur, viitsitkö vilkaista tämän lehden päiväystä? Mitä helvetin merkitystä sillä on? Pääasia on, että olen päässyt vihdoinkin... Jos sinä nyt hiemankaan tässä asiaan, huomaisit, että tuo päivämäärä tarkoittaa sitä, että maa tuhotaan yli huomenna. Häh? Niin... Toisaalta jotain tällaista minun olisi pitänyt osata odottaa. Ehkä minun pitäisi... Ei, ei kannata. Mitä? Yrittää soittaa itsellesi. Mistä sinä tiesit, että minä ajoin soittaa itselleni? Ja miksi se ei muka kannata? Minä voisin varmasti... Siksi, että ihmiset, jotka puhuvat itsensä kanssa puhelimessa, hyötyvät siitä yleensä hyvin vähän. Mutta... hetkinen Kuvitellaan, että sinä soitat itsellesi. Haloja, onko siellä Arthur Dent? Täällä puhuu Arthur Dent. Ei, älkää sulkeko puhelinta. Klik, hän sulki puhelimen. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun minä olen joutunut vastakkain aikamatkailusta johtuvaan paradoksin kanssa. Jaha, me emme siis ole vielä kuivilla. Emme todellakaan. Meidän pitäisi... Varo! Arthur! Hei! Minä sain kopin Minä sain Heitä se takaisin Enkä heitä Jos maa kerran tuhotaan ylihuomenna, Minä voin pitää sen muistona ainakin sen aikaa Ajattele nyt Pallo jolla on pelattu krikettiä Lodzissa Tällaista ei olekaan joka pojalla Kyllä tätä kelpaa pubissa Ei Ford. Kuunteletko sinä minua Mikä sinulle nyt tulisi Minusta tuntuu että tuolla on JTO Mikä? JTO Mikä se on? Jonkun toisen ongelma. Jaha, vai niin? Ja missä? Tuolla. Etkö sinä näe? JTO. Minä olin niin, että sinä sanoit, että se on jonkun toisen ongelma. Aivan, ja minä haluan tietää, pystytkö sinä näkemään sen. Aha, no miltä sen pitäisi näyttää? Sinunhan se pitäisi tietää. Miten niin? No jos nimittäin pystyt näkemään sen. Katsos... J.T.O. on jotain, mitä me emme voi nähdä. Tai mitä meidän aivomme eivät salli meidän näkevän, koska se on jonkun toisen ongelma. Sitä se juuri tarkoittaa. J.T.O. Jos katsot suoraan siihen, et pysty näkemään sitä, koska aivosi pyyhkivät sen pois verkkokalvoiltasi kuin sokean pisteen. Mutta... Saatat pystyä näkemään sen silmäkulmastasi. Ahaa. Sen tähden sinä olet siis pyörinyt pallillasi kuin väkkärä ja räpytänyt silmiäsi. Sinä alat vihdoinkin käsittää. Minä näen sen. Se on avaruusalus. Todella jännittävää. Eikö totta? Mi, mi, teidän joukkojen voitti. Mitä? Tehän olette englantilainen, eikö totta? Joo. No, kuten sanoin, teidän joukkojen voitti juuri ottelun. Ahaa. He saavat pitää tuhkat. Te varmasti erittäin iloinen. Itse asiassa minä olen erittäin kiinnostunut krikeetistä, vaikka ei perittäisikään kenenkään muun kuin jonkun tämän planeetan asukkaan tietämään sitä. Ymmärrättehän. <tos> Mutta toisaalta... Jotta te arvoisat kuulijamme ette olisi jatkuvasti yhtä niin sanotusti pihalla kuin Arthur Dent, meidän lienee syytä selittää pari seikkaa. Ensinnäkin. Kuten varmaan äänestä tunnistitte, Arturin viereen on juuri ilmestynyt iäkäs ja arvostettu rantaviivojen suunnittelija Romppanen, jonka tapasimme viimeksi vieraillessamme legendaarisella markratea planeetalla Hän ei ole viime näkemältä ihmeemmin muuttunut. Toisekseen, nuo omituiset tuhkat, joista hän puhuu, ovat sekä juuri päättyneen ottelun että siitä jaettavan kiertopalkinnon nimi. Tuhkien syvempi olemus. Paljastuu teille myöhemmin. Sillä ei ole sen ihmeempää merkitystä, sillä maapallohan tuhotaan ylihuomenna vai mitä? Mutta viimeksi tavatessammehan minä jo kerroin sinulle, kuinka pahoillani olen siitä... Toisaalta, mikä on ollut, että se on aina ollut. Ja minä kun luulin, että täällä on tapahtunut jotain kamalaa, mutta sehän olikin vaan matsin loppu. Meidän on nyt parasta häipyä täältä. Kato, terve mitä sinä täällä teet? Kunhan vain Lorvainen, Lorvainen pavain. Onko tuo sinun aluksesi? Voisitko sinä heittää meidät jonnekin? Kärsivällisyyttä, kärsivällisyyttä No kyllähän se muuten sopisi, mutta kun ongelmana on vaan se, että tämä planeetta tuhotaan pikapuoli Mutta oma pahan on aluksessa. Aivan Jos on da Hyvää päivää, Rompanen Tervehdys, maanasukas Tuota, minä käsitän kyllä, että te pidätte kriketistä ja haluaisitte nähdä palkintojen ja on, mutta kun kärsivällisyyttä, tämä Kärsivällisyyttä, planeetta... kärsivällisyyttä on tekeillä suuria asioita Samaa te sanoitte silloinkin, kun me tapasimme viimeksi Ja se oli totta No, sitä minä en voi kieltää. naiset ja herrat! Nyt seuraa juhlallinen palkintojen jakoseremonian. Englanti vastaanottaa tämän legendaarisen kiertopalkinnon ties kuinka monetta kertaa. Tuhkat, kuten me kaikki tiedämme, ovat peräisin vuodelta 1882, jolloin Melbournessa Minnekä se romppanen nyt hävisi? Hän sanoi odottavansa meitä aluksensa luona. Mitä hittoa se vanha typerys oikein aikoo? Tavata meidät kahden minuutin kuluttua aluksensa luona. Mennään. No mennään.